Contele de Monte Cristo de Alexandre Dumas Pista 11 Ia stai! Danglar îl cunoștea pe Fernand? Nu! Ba da, îmi aduc aminte! Ce? În ajunul logodnei mele i-am văzut stând împreună sub umbrarul lui Taica Panfil Danglar era prietenos și ironic Fernand era palid și tulburat Erau singuri? Nu, mai stăteau împreună cu un al treilea, un cunoscut de-al meu care fără îndoială că le făcuse cunoștință Un croitor numit Caderus, dar croitorul era beat Ia stai, cum de-am uitat? Lângă masa unde beau ei se afla o călimară, hârtie și condee Dantes își prinse fruntea în palme Oh, ticăloșii, ticăloșii! Mai vrei să știi ceva?" Întrebă abatele râzând. Da, da, fiindcă le adâncești pe toate, fiindcă vezi limpede în toate, aș vrea să știu de ce n-am fost interogat decât o singură dată, de ce n-am fost judecat și cum de am fost arestat fără mandat." Oh, asta e ceva mai serios," spuse abatele. Justiția își are căile ei sumbre, tainice și greu de pătruns. Ce am făcut până acum cu privire la cei doi prieteni a fost o nimica toată. De acum însă, va trebui să-mi dai indicațiile cele mai precise. Haide, întreabă-mă, fiindcă vezi într-adevăr mai limpede decât mine, în propria mea viață. Cine te-a interogat? Procurorul, substitutul sau judecătorul de instrucție? Substitutul E tânăr sau bătrân? Tânăr, dacă are 27-28 de ani Bine, necorupt încă, dar destul de ambițios Cum s-a purtat cu tine? Mai mult blând decât aspru I-ai povestit tot? Tot și nu i s-a schimbat purtarea în timpul interogatoriului? S-a năsprit o clipă când a luat scrisoarea care mă compromitea. Mi s-a părut că îl copleșise nenorocirea mea. Nenorocirea ta? Da. Ești sigur că nenorocirea ta îl mâhnea? Cel puțin știu că mi-a dat o mare dovadă de simpatie. Care? A ars singura dovadă care mă putea învinovăți. Care denunțul?" Nu, scrisoarea." Ești sigur?" A Ars-o în fața mea." Asta e altceva. Omul ăsta ar putea fi un ticălos mai mare decât crezi." Mă faci să mă cutremur pe cinstea mea. Oare nu sunt pe lume decât tigri și crocodili?" Chiar așa. Dar tigrii și crocodilii cu două picioare sunt mai periculoși decât ceilalți." Să continuăm." Bucuros!" Spui că ai ars scrisoarea? Da, și mi-a spus, vezi, nu există decât dovada asta împotriva dumitale și o distrug. Purtarea lui mi se pare prea sublimă ca să fie firească. Așa crezi? Sunt sigur. Cui îi era adresată scrisoarea? Domnului Noartie, Strada Cocheron, numărul 13, Paris. Nu bănuiești cumva că substitutul ar fi putut avea vreun interes să distrugă scrisoarea? S-ar putea căci de două sau de trei ori m-a pus să-i făgăduiesc în interesul meu, după cum spunea, că n-am să pomenesc nimănui despre scrisoare și m-a pus să jur că n-am să rostesc numele scris pe adresă. Nu artie repeta abatele. Nu artiie. Am cunoscut un noartie la curtea fostului rege al Etruriei, un noartie care fusese girondin în timpul Revoluției. Cum spui că se numea substitutul?" De Vilfor." Abatele izbucni în râs. Dantes îl privi uluit. Ce s-a întâmplat?" întrebă el. Vezi raza asta de lumină?" Da. Ei bine." În clipa de față, totul e pentru mine la fel de limpede ca raza asta străvezie și luminoasă. Biet, copil, sărman tânăr! Și magistratul ăsta a fost bun cu tine! Da! Substitutul ăsta, cum se cade, a ars, a nimicit scrisoarea? Da! Furnizorul ăsta a prea cinstit al călăului te-a pus să juri că n-ai să rostești niciodată numele de noartie? Da! Sărmanorb, Știi cine era Noartie? Noartie era taicăsul. Dacă trăsnetul ar fi căzut la picioarele lui Dantes, săpând o prăpastie în fundul căreia s-ar fi deschis iadul, efectul lui tot n-ar fi fost mai rapid, mai electric, mai strivitor decât cuvintele auzite. Dantes se ridică în picioare și-și prinse fruntea în mâini, de parcă s-ar fi temut să nu-i explodeze. lui. Tatăl lui!" strigă el. Da, tatăl lui, pe care îl cheamă Noartie de Vilfor." Atunci, o lumină fulgerătoare se făcu în mintea deținutului. Tot ce i se păruse întunecat strălucid dintr o dată într-o lumină orbitoare. Toate tărăgănirile lui Vilfor din timpul interogatoriului, distrugerea scrisorii, jurământul cerut, glasul aproape tânguitor al magistratului care... În loc să-l amenințe, părea că se roagă, toate îi revenirea în minte Țipând, Edmond se clătină o clipă, ca un om beat, apoi se repezi prin scobitura care ducea din celula lui întreasa Oh, trebuie să fiu singur ca să mă pot gândi, strigă el Și ajungând în celulă se prăbuși pe patul unde temnicerul îl găsi seara întins, cu ochii ațintiți în gol, cu chipul încruntat, dar neclintit și mut ca o statuie. În timpul orelor acestora de gândire adâncă, ore ce trecură ca niște clipe, Dantes luase o hotărâre înfricoșătoare și făcuse un legământ cumplit. Vocea abată lui Faria al trezit din visare. Abatele care primise și el vizita temnicerului, venise să-l invite pe Dante să mănânce împreună cu el. În calitatea lui de nebun recunoscut, de nebun vesel mai ales, abatele se bucura de unele hatâruri. Printre altele, i se dădea pâine ceva mai albă, iar duminica îi se aducea o sticluță de vin. Și fiindcă tocmai se nimerise să fie duminica în ziua aceea, Abatele venise să-și poftească tovarășul la pâine și la vinul său. Dante îl urmă. Trăsăturile feței îi se înseninaseră și păreau liniștite ca de obicei, dar căpătaseră o asprime și o tărie, dacă se poate spune astfel, care îi vădeau hotărârea luată. Abatele îl privi fix. Îmi pare rău că te-am ajutat în cercetările tale și că ți-am spus ceea ce ți-am spus," vorbi el. De ce?" Întrebă Dantes Fiindcă ți-am infiltrat în inimă un sentiment pe care nu-l aveai Răzbunarea Dantes zâmbi Să lăsăm asta, Spuse el Abatele îl mai privi o clipă și-și clătină cu tristețe capul Vorbi apoi despre alte lucruri, așa cum îl rugase Dantes Cuvintele bătrânului deținut, asemenea cuvintelor tuturor oamenilor care au suferit mult Cuprindeau numeroase învățăminte și te îndemnau să le asculți. Nefericitul nu era însă egoist și nu vorbea niciodată despre nenorocirile lui. Dantes îi asculta cu admirație fiecare cuvânt. Unele dintre ele se potriveau ideilor pe care le avea și cunoștințelor pe care le căpătase ca marinar. Celelalte se referau la lucruri necunoscute și ca aurorele boreale ce iluminează pe navigatorii nordului depărtat, îi arătau tânărului priveliști și orizonturi noi, străbătute de lumini fantastice. Dantes înțelese ce fericire ar fi însemnat pentru o fire inteligentă să poată urmări o minte atâta de înțeleaptă pe înălțimile morale, filozofice și sociale, unde ea avea obiceiul să se avânte. Ar trebui să mă înveți și pe mine puțin din tot ce știi, I se adresă el abatelui Măcar dacă ai face asta numai ca să nu te plictisești stând cu mine Acum încep să cred că-ți place mai mult singurătatea decât un tovarăș fără educație și fără însușiri ca mine Dacă vrei să faci ce-ți cer, n-am să mai pomenesc de fugă Abatele zâmbi Vai fiul meu, spuse el Știința omenească e tare mărginită. Iar când te voi învăța matematicile, fizica, istoria și cele trei patru limbi vii pe care le cunosc, atunci ai să știi tot ce știu eu. Și mi-ar fi de ajuns 2 ani ca să torn toată știința asta din mintea mea în trata. 2 ani! Crezi că am să pot învăța atâtea în 2 ani? Ca să le pui în practică, nu. Dar principiile lor le-ai putea învăța. Da. A învăța nu înseamnă a ști. Există oameni care știu și oameni care sunt savanți. Pe unii îi face memoria, pe ceilalți filozofia. Dar filozofia nu se poate învăța? Filozofia nu se învață. Ea e reunirea tuturor științelor căpătate de geniul care le pune în practică. Filozofia e norul strălucitor pe care Crist a pus piciorul când s-a înalțat la cer. Haide, spuse Dantes, Cei să mă înveți mai întâi? Abia aștept să încep. Sunt însetat de știință. Am să te învăț totul. Și, într-adevăr, chiar în seara aceea, cei doi deținuți întocmiră un plan de învățământ, a cărui îndeplinire începu chiar de-a doua zi. Dantes avea o memorie uimitoare, o ușurință de a gândi deosebită. Aplicația spre matematică a minții sale îi dădea putința să înțeleagă totul prin calcule, iar poezia vieții de marinar îndepărta tot ce putea părea prea material în lecția redusă la uscăciunea cifrelor sau la înțepenea la liniilor. Cunoștea mai de mult italiana și greaca modernă pe care o învățase în călătoriile sale prin Orient. Cu ajutorul lor îi fulesne să priceapă mecanismul celorlalte limbi și peste șase luni Începu să vorbească spaniola, engleza și germana Așa cum îi spusese lui Faria Fie pentru că ocupația studiului îi înlocuia libertatea Fie pentru că, după cum am văzut, obișnuia să-și țină în tocmai cuvântul dat El nu mai pomeni de fugă Și zilele îi trecură astfel mai repede și mai pline de învățăminte Peste un an era cu totul altom. Cât despre abatele Faria Dantes observă că deși prezența lui îi mai indulcise captivitatea, bătrânul se posomora din zi în zi. Mintea îi părună pâdită mereu de un gând necurat și stăruitor. Cădea adeseori într-o visare adâncă, ofta fără voie, se ridica pe neașteptate, își încrucișa brațele pe piept și se plimba mohorât prin celulă. Într-o zi Abatele se opri dintr-o dată în mijlocul unuia dintre ocolurile Repetate de sute de ori în jurul celulei și spuse Dacă n-ar fi santinela!" nu o să fie santinela decât atât cât o vrei dumneata!" Îi răspunse Dantes, părând că îi citește dincolo de bolta frunții Ca printr-un cristal. Ți-a mai spus că-mi să ucid!" Urma abatele. Totuși, de data asta dacă vom ucide... O vom face împinși de instinctul nostru de conservare, împinși de un sentiment de apărare. N-are a face, n-aș fi în stare. Și cu toate astea, te gândești la ea. Mă gândesc într-una, într-una, șoptia batele. Și ai găsit o cale, nu-i așa? întrebă repede Dantes. Da, însă numai dacă în galerie s-ar afla o santinelă oarbă și surdă. Va fi și oarbă și surdă, spuse tânărul cu o hotărâre care îl înspăimântă pe abate Nu, nu, striga acesta, e cu neputință Dante s-ar fi vrut să vorbească mai mult despre fugă Dar abatele clătină din cap și refuză să-i mai răspundă Trecură trei luni Ești puternic? îl întrebă într-o zi Faria Fără să-i răspundă, Dante s-apucă de alta, o îndoi ca pe o potcoavă Apoi o îndreptă la loc. Îți dai cuvântul să nu ucizi santinela decât dacă noi există altă scăpare? Da, pe cinstea mea. Atunci, spuse abatele, ne putem atinge scopul. Cât timp ne va trebui pentru asta? Cel puțin un an. Dar putem să începem? Chiar acum? Vai! Am pierdut un an!" strigă Dantes. Găsești că l-ai pierdut?" întrebă abatele. Iartă-mă, iartă-mă!" spuse Dantes roșind. Lasă! Omul nu-i decât om și nimic altceva. Iar tu ești unul dintre cei mai buni oameni din câți am cunoscut. Hai să-ți arăt planul meu." Abatele îi arătă lui Dantes un desen pe care îl făcuse. Era planul celulei sale, al celulei lui Dantes și al coridorului care le unea În mijlocul galeriei, acesteia fixase un fel de tunel îngust, asemănător a celora ce se fac în interiorul minelor Tunelul avea să-i ducă pe cei doi deținuți până sub galeria unde se plimba santinela Odată și acolo, ei aveau să sape o groapă largă și să desprindă una din lespezile care pardoseau galeria la un moment dat, Lespedea trebuia să se scufunde sub greutatea soldatului care avea să dispară înghițit de groapă. Dantes trebuia să se repeadă în clipa când soldatul buimăcit de cădere nu se putea apăra, să-l lege, să-i pună un căluș în gură și amândoi deținuții trecând printr-una din ferestrele galeriei, aveau să coboare cu ajutorul scării de frânghie de-a lungul zidului exterior și să scape. Dantes bătu din palme și ochii îi străluciră de bucurie. Planul era atât de simplu încât nu puteau să dea greș. În aceeași zi, săpătorii se puseră pe lucru cu atât mai multă înverșunare cu cât munca lor urma după un repaus îndelungat și nu făcea după toate probabilitățile decât să continue gândul intim și tainic al fiecăruia dintre ei. Nu se opreau din lucru decât atunci când erau siliți să se întoarcă în celule pentru a primi vizita temnicerului. De altfel se obișnuiseră să afle după zgomotul abia perceptibil al pașilor, momentul când omul cobora la ei și niciodată n-au fost surprinși nepregătiți. Pământul pe care îl scoteau din noua galerie și care ar fi sfârșit prin a umple vechiul coridor, îl aruncau puțin câte puțin cu precauții nemaipomenite prin fereastra celulei lui Dantes sau a lui Faria Îl fărâmițau cu grijă, iar vântul nopții îl împrăștia departe fără să lase urme Munca aceasta, efectuată numai cu o daltă, cu un cuțit și o pârghie de lemn, dură aproape un an În tot acest timp, lucrând, Faria continuă să-l instruiască pe Dantes, vorbindu-i când într-o limbă, când în alta învățându-l istoria popoarelor și a marilor oameni care, din timp în timp, lasă în urma lor dâra luminoasă numită glorie. Abatele, om de societate și încă din înalta societate, avea între altele un fel de măreție melancolică și Dantes, datorită puterii de asimilare pe care i-o hărăzise natura, știu să scoată din ea politețea elegantă care îi lipsea, și manierele aristocratice care nu se pot căpăta de obicei decât prin contactul cu clasele ridicate sau în a oamenilor superiori. Săpătura fost terminată în 15 luni. Șanțul sub galerie fusese săpat. Se auzeau pașii santinelei trecând de colo-colo și cei doi deținuți, siliți să aștepte o noapte întunecoasă și fără lună ca să-și asigure și mai bine fuga, N-aveau decât o teamă, să nu vadă pământul năruindu-se de la sine sub pașii soldatului. Înleturără neajunsul acesta, punând drept, proptea o grindă mică găsită sub temelii. Dantes tocmai se pregătea să pună când l-auzit într o dată pe abatele Faria, care rămăsese în celula lui ca să ascultă un țăruș pentru prins scara de frânghie, strigându-l deznădăjduit. Dantes dădu fuga și îl zări pe abate în picioare, în mijlocul încăperii, palid, cu fruntea scăldată în sudoare și cu mâinile crispate. Doamne, strigă Dantes, ce ai, ce ți s-a întâmplat? Repede, repede, spuse abatele, ascultă-mă. Dantes privi obrazul învinețita lui Faria, ochii cerniți, buzele albite, părul zbârlit și de spaimă lăsă să-i scape dalta din mână. Ce s-a întâmplat? strigă el. Sunt pierdut, spuse abatele. Ascultă, mă va cuprinde o criză groaznică, poate chiar mortală. Criza se apropie, o simt. Am mai avut-o odată cu un an înainte de a fi închis. Răul acesta n-are decât un leac și am să ți-l spun. Dă fuga la mine, ridică piciorul patului. Piciorul e scobit și ai să găsești în el o sticluță de cristal umplută pe jumătate cu o licoare roșiatică. adu o Sau mai bine nu. Nu. Aș putea fi surprins aici. Ajută-mă să mă întorc la mine cât mai am încă puțină putere. Cine știe ce se poate întâmpla în timpul cât va ține criza? Dantes, fără să-și piardă cumpătul, deși nenorocirea care îl lovea era nespus de mare... Coborând în tunel, târându-l după el pe nefericitul său tovarăș și ducându-l plin de grijă până la celălalt capăt. Când ajunse în celula abatelui, îl culcă pe faria în pat. Mulțumesc, îi spuse abatele, tremurând din toate încheieturile, ca și cum ar fi ieșit dintr-o apă rece ca gheața. Iată că m-a ajuns răul, am să cad în catalepsie. Poate n-am să fac nicio mișcare, poate n-am să scot niciun geamăt, dar se poate de asemenea să spumeg, să mă înțepenesc, să strig. Fă așa fel ca să nu mi se audă strigătele. E foarte important lucrul acesta, căci altfel poate că mă vor muta în altă celulă și vom fi despărțiți pentru totdeauna. Când ai să mă vezi nemișcat, rece și mort, ca să zic așa, numai în clipa aceea mă auzi? Numai în clipa aceea descleștează -mi dinții cu cuțitul, toarnă-mi în gură opt sau zece picături din licoarea asta și poate că am să-mi revin. Poate, strigă Dante, sândurerat. Ajutor, ajutor, striga abatele. mom m m criza fusese atât de subită și de puternică, încât nefericitul deținut nu putu nici măcar să-și termine cuvântul început. Un nor îi umbri fruntea repede și întunecat ca o furtună pe mare. Criza îi holbă ochii, îi împurpură obrajii. El se zbătu, spumegă, urlă, dar după cum îi spusese el însuși, Dante să-i înăbuși strigătele sub pătură. Criza dură vreo două ore, apoi mai țeapon decât un bolovan, mai palid și mai rece decât marmura, mai zdrobit decât o trestie călcată în picioare, Faria căzuse înțepeni și mai mult, într-o ultimă zvâgnire, apoi se învineții. Edmond așteptă ca moartea aceasta aparentă să-i năpădească tot corpul și să-l răcească până la inimă. Atunci apucă cuțitul, vârâ lama între dinții bolnavului, desfăcu plin de grijă fălcile încleștate, numără una după alta zece picături din licoarea roșie și așteptă. Se scurse o oră întreagă, fără ca bătrânul să dea vreun semn de viață. Dantes se temea să nu fie așteptat prea mult și îl privea deznădăjduit. În sfârșit, o roșeață ușoară se ivie în obrajii bolnavului. Ochii rămași tot timpul holbați și stinși, prinsără viață. Un suspin abia simțit îi scăpă printre buze și el se mișcă. Salvat, e salvat!" strigă Dantes. Bolnavul nu putea încă să vorbească, dar întinse cuprins de o neliniște vădită mâna spre ușă. Edmond ascultă și auzi pașii temnicerului. În curând avea să fie ora șapte și Dantes nu avusese răgas să măsoare timpul. Tânărul făcu un salt spre tunel, se afundă înăuntru, pusele spedea deasupra capului și reintră în celula sa. O clipă mai târziu, Ușa se deschise și temnicerul îl găsi pe deținut stând, ca de obicei, în pat. Abia temnicerul îi întoarse spatele, abia zgomotul pașilor îi se pierdu în lungul coridorului, că Dantes, roz de neliniște, porni fără să se mai gândească să mănânce pe drumul cunoscut. Ridicând le spedea cu capul, el reintră în celula abatelui. Acesta aș revenise în fire, dar stătea tot întins, țeapăn și fără putere, în pat. Nu mai credeam că am să te revăd," îi spuse el lui Dantes. De ce?" îl întrebă tânărul. Credeai că ai să mori?" Nu, dar totul e pregătit pentru fugă. Credeam că vei fugi." Chipul lui Dantes se înroși de indignare. Fără dumneata?" strigă el. Într-adevăr, mai crezut în stare de o asemenea faptă? Acum văd că m-am înșelat, spuse bolnavul. Ah, mă simt slăbit, frânt, zdrobit. Curaj, au să-ți revină puterile, îl îmbărbătă Dantes, așezându-se pe pat și luând între palmele lui mâinile lui Faria. Abatele clătină din cap. Ultima dată, spuse el, Criza a durat o jumătate de ceas, apoi mi-a fost foame și m-am ridicat singur Astăzi nu mai pot să -mi mișc nici piciorul, nici brațul drept Îmi simt capul greu și asta înseamnă că și creierul mi-a fost atins A treia criză mă va paraliza cu totul sau mă va ucide Nu, nu, liniștește-te, n-ai să mori A treia criză, dacă te va mai lovi, are să te găsească în libertate o să te ajut la fel ca acum, bancă și mai bine, căci voi avea toate ajutoarele trebuitoare." Prietene, nu te amăgi," spuse abatele. Criza care a trecut m-a osândit la închisoarea veșnică. Nu pot fugi dacă nu mai sunt în stare să merg." Nu-i nimic. O să așteptăm opt zile, o lună, ba la nevoie chiar două luni." În răgazul ăsta o să-ți revină puterile." Totul e pregătit pentru fuga noastră și avem putința să ne alegem singuri oricând, ora și momentul. În ziua când te vei simți în stare să înnoți, ei bine, în ziua aceea ne vom executa planul. N-am să mai pot înnota niciodată, vorbi Faria. Brațul îmi e paralizat, nu pentru o zi, ci pentru totdeauna. Încearcă să-l ridici și ai să vezi singur. Tânărul ridică brațul care căzu înapoi nesimțitor. Apoi oftă. Acum te-ai convins, Edmond, nu-i așa? Urmă Faria. Crede-mă, știu ce-ți spun. De când am avut prima criză, m-am tot gândit la boala aceasta. O așteptam, fiindcă e o moștenire din familie. Și tata și bunicul meu au murit la a treia criză. Medicul care mi-a preparat licoarea asta și care e faimosul Cabanis, Însuși, mi-a prezis aceeași soartă. Medicul s-a înșelat," strigă Dantes, Că despre paralizia dumitale nu mă necăjește deloc. Am să te iau pe umeri și voi nota purtându-te." Copile," spuse abatele, tu ești marinar, ești notător. Ar trebui să știi prin urmare că un om încărcat cu o asemenea sarcină n-ar putea să noate nici o sută de metri în mare." Nu te mai lăsa amăgit de himerele care nu-ți pot înșela nici măcar minunata ta inimă. Voi rămâne aici până ce-mi va suna ceasul eliberării, care acum nu mai poate fi altul decât ceasul morții. Iar tu fugi, pleacă. Ești tânăr, iscusit și puternic. Nu te îngriji de mine. Te dezleg de cuvântul pe care mi l-ai dat. Foarte bine, spuse Dantes. Dacă e așa, atunci voi rămâne și eu. Apoi, ridicându-se și întinzând o mână în semn de legământ, adăugă Pe sângele lui Crist, îți jur că nu te voi părăsi decât când vei închide ochii pentru totdeauna. Faria îl privi pe tânărul acesta atât de nobil, atât de simplu, cu sufletul atât de mare și citi în ochi și pe obrajii însuflețiți de cel mai curat devotament sinceritatea dragostei și curățenia legământului făcut. Fie, spuse bolnavul. Primesc. Mulțumesc. Apoi, întinzându-i mâna, ai spuse. Poate că ai să fii răsplătit pentru devotamentul acesta atât de cinstit. Dar pentru că eu nu pot, iar tu nu vrei să pleci, e important acum să astupăm subterana făcută sub galerie. Soldatul poate să descopere un umblând sonoritatea locului săpat. Să atragă atenția vreunui inspector și atunci am fi descoperiți și despărțiți. Fă munca asta la care din nefericire nu te mai pot ajuta. Folosește pentru ea toată noaptea dacă e nevoie și nu te reîntoarce aici decât mâine dimineață după vizita temnicerului. Am să-ți spun ceva deosebit de important. Dante's primi mâna abatelui care îl liniști cu un zâmbet, și ieși plin de supunerea și respectul închinate bătrânului său prieten Capitolul 18 Comoara A doua zi dimineață, când Dante intră în celula tovarășului său de captivitate Îl găsi pe faria stând cu fața liniștită La lumina razei ce străbătea prin angustă îngusta a celulei Abatele ținea în mâna desfăcută, în mâna stângă Singura pe care o mai putea folosi, o bucată de hârtie Pentru că fusese multă vreme strânsă într-un sul îngust, hârtia păstra forma unui cilindru a nevoie de întins Fără să scoate un cuvânt, abatele îi arătă hârtia lui Edmond ce e asta?" întrebă Dantes Uită-te bine!" îl îndemna abatele zâmbind Mă uit cât pot mai bine, răspunse Dantes, dar nu văd decât o hârtie pe jumătate arsă și acoperită cu litere gotice, scrise cu o cerneală neobișnuită. Hârtia asta, dragă prietene, pot să-ți mărturisesc acum, fiindcă te-am încercat? Hârtia asta e comoara mea din care, începând de azi, jumătate îți aparține ție. O sudoare rece îi pădi fruntea lui Dantes. Până în ziua aceea, atâta amar de vreme, se ferise să vorbească cu faria despre comoara care îi a trăsese abate faima de nebun. Cu delicatețea lui născută, Edmond preferase să nu atingă coarda aceasta dureros de vibrantă, iar la rândul său, abatele faria tăcuse. Edmond luase tăcerea bătrânului drept o însănătoșire a minții. Astăzi, cele câteva cuvinte scăpate de Faria, după o criză atât de îngrozitoare, păreau să vestească o gravă revenire a minții. Comara dumitale?" îngăimă Dantes. Faria zâmbi." Da," spuse el. Tu, Edmond, ai o inimă nobilă în toate privințele și înțeleg după paloarea și după fiorul care te străbate ce se petrece cu tine în clipa aceasta." Dar fii liniștit, nu sunt nebun. Comoara există, Dantes, și dacă nu mi-a fost dat mie să o stăpânesc, o vei stăpâni tu. N-a vrut nimeni să mă asculte și nici să mă creadă, pentru că mă socoteau nebun. Dar tu care trebuie să știi că mintea întreagă, ascultă-mă întâi și apoi vei crede ce vei voi. Vai, gândi Dantes în sinea lui, iată-l din nou, bolnav. Numai nenorocirea asta am mai lipsea." Apoi cu glas tare. Prietene," îi spuse el lui Faria, poate că te-a obosit criza. N-ai vrea mai bine să te odihnești puțin. Dacă vrei, mâine îți voi asculta povestirea, dar astăzi țin să te îngrijesc și atât." De altfel, continuă el zâmbind. O comoară ne poate zori atât în situația în care suntem?" Da, Edmond." răspunse bătrânul. Cine știe dacă mâine sau poate poimine nu voi avea a treia criză? Și gândește-te că totul va fi pierdut atunci. Da, i adevărat, m-am gândit adesea cu o amară plăcere la bogățiile în stare să fericească zece familii și zăcând pierdute pentru oamenii care mă prigoneau. Gândul ăsta a fost răzbunarea mea și am sorbit-o cu nesați pe îndelete în bezna celulei și în deznădejdea captivității. Dar acum, când am iertat lumea din dragoste pentru tine, acum când te văd tânăr și ai viitorul în față, acum când mă gândesc la fericirea pe care poate să-ți o aducă o asemenea destăinuire, mă înfioară întârzierea și tremur la gândul de a nu dărui unui stăpân atât de vrednic ca tine, bogățiile tăinuite în pământ." Edmond întoarse capul oftând. Văd bine că tot nu mă crezi, Edmon," continuă Faria. Oare glasul meu nu te-a convins deloc?" Văd că trebuie să-ți dau dovezi. Iată, citește hârtia asta pe care n-am mai arătat-o nimănui." Mâine, prietene," răspunse Edmon, nevenindu-i să se lase târât de nebunia bătrânului. Credeam că ne-am înțeles să nu vorbim decât mâine despre toate acestea." Nu vom vorbi decât mâine," Dar hârtia citește-o azi. Să-i fac pe plac, își spuse Edmond. Și, luând hârtia, din care lipsea o jumătate, nimicită fără doar și poate în vreun accident, Edmond citi următoarele rânduri. Comoria acesteia care poate prețui până la 2000 de taleri romani și pe care, găsi ridicând a 20-a stân, Golfulețului de la est în linie dreaptă, două des, în aceste grote, comoara se găsește în colțul cel mai de, care comoară eu las în de, meu moștenitor. 25 aprilie 1490. Ce ai de spus? Întrebă faria când tânărul termină de citit. Dar nu văd decât rândurile trunchiate și cuvinte fără șir. Scrisul e întrerupt din pricina vreunui foc și rămâne nelămurit. Ție, prietene, care îl citești pentru prima oară, poate să ți se pară așa. Dar mie care am stat plecat deasupra lui nopții îndelungate, mie care am reconstituit fiecare frază și am completat fiecare idee, crezi că ai găsit înțelesul care lipsește? Sunt sigur! Și să-ți dai și tu seama. Dar mai întâi ascultă povestea hârtiei acesteia. Tăcere, strigă Dantes. Pași, se apropie, pleca Dio. Și Dantes, fericit că scapă de povestirea și de explicațiile care, fără îndoială, i-ar fi dovedit nenorocita starea prietenului său, se strecură ca o șopârlă prin coridorul îngust, în timp ce faria pe care spaima al Silii să facă unele mișcări, Împinse cu piciorul, lespedea și o acoperi cu o rogojină, ca să ascundă golurile rămase neacoperite din pricina grabei. În ușă se ivi guvernatorul închisorii. Temnicerul îl anunțase despre boala lui Faria și el venea să se asigure cu proprii săi ochi cât era de gravă. Faria îl primi stând în pat, se feri să facă vreun gest care l-ar fi putut da de gol, și reușit să-i ascundă guvernatorului paralizia jumătății corpului său. Se temea ca nu cumva guvernatorul, din milă, să nu-l mute într-o încăpere mai sănătoasă, despărțindu-l astfel de tânărul său tovarăș. Dar, din fericire, nu se întâmpla așa, și guvernatorul plecă convins că bietul său nebun, pentru care simțea puțină înduioșare în fundul inimii, n-avea decât o ușoară indispoziție. În acest timp, Edmond, stând pe pat cu fruntea în palme, încerca să-și adune gândurile. Totul era atât de chipzuit, de mare și de logic în faria, de când îl cunoștea, încât nu-și putea închipui înțelepciunea aceasta măreață din toate punctele de vedere, luând o într-o singură privință. Oare se înșela faria cu privire la comoară sau se înșela întreaga lume cu privire la faria? Dantes rămase în celula lui toată ziua, necutezând să se reîntoarcă la Faria. Încerca astfel să întârzie clipa când va căpăta certitudinea că abatele e nebun. Convingerea aceasta l-ar fi îngrozit. Dar pe însărat, după ora vizitei obișnuite, văzând că tânărul nu se mai reîntoarce, Faria încercă să străbată singur depărtarea care îi despărțea. Edmond se cutremură auzind sforțările dureroase făcute de bătrân ca să se poată târâ. Piciorul îi era înțepenit și nu se putea sluji decât de un braț. Edmond se văzu silit să-l tragă în propria lui celulă, căci abatele n-ar fi fost în stare să iasă singur prin deschizătura îngustă, care răspundea în celula lui Dantes. Iată-mă pornit cu un verșunare nemiloasă în urmărirea ta." Îi spuse Faria cu un surâs plin de dragoste Ai crezut că vei putea scăpa de nimia mea, dar nu se poate Așadar, ascultă Edmond văzu că nu poate da înapoi Îl așeză pe bătrân în pat și luă loc lângă el pe un scăunaș Știi, începu abatele, că am fost secretarul, intimul, prietenul cardinalului Spada Ultimul vlestar al principilor ce poartă acest nume Acestui vrednic senior îi datoresc toată fericirea pe care am gustat-o vreodată în viață. Cardinalul nu era bogat, deși avuțiile familiei lui fusese proverbiale și, deși, am auzit adesea spunându-se, Bogat ca un spada, dar și el, ca și zvonul public, trăia pe faima aceasta de belșug. Palatul lui a fost raiul meu. Dădeam lecții nepoților săi care au murit și, când a rămas singur pe lume, i-am răsplătit printr-o supunere de plină, față de voințele lui, tot ce făcuse pentru mine timp de zece ani. În scurtă vreme, casa cardinalului nu mai a avut taine pentru mine. Îl văzusem adesea pe monseñor cercetând cărți antice și scormonind cu lăcomie manuscrisele familiei. Într-o zi, pe când îl dojeneam pentru nopțile de veche pierdute zadarnic și pentru descurajarea care urma după ele, cardinalul mă privi zâmbind cu amărăciune și îmi deschise o carte cuprinzând istoria orașului Roma. Acolo, la capitolul 20 al vieții papei Alexandru al vi se aflau următoarele rânduri, pe care n-am putut să le mai uit niciodată. Marile războaie din Romania erau sfârșite. Cezar Borgia, ducându-și la capăt cucerirea, avea nevoie de bani ca să cumpere întreaga Italie. Papa, de asemenea, avea nevoie de bani ca să termine cu Ludovic al XII lea regele Franței, încă de temut, cu toate înfrângerile suferite în ultima vreme. Era vorba, deci, să se facă o speculație bănoasă. Lucru anevoios în această biată Italie secătuită. Sfinția sa a avut o idee. El hotărâ să facă doi cardinali. Alegând doi oameni cu vază din Roma, doi bogătași mai ales, iată ce câștiga Sfântul Părinte din speculație. Mai întâi, avea de vânzare înaltele sarcini și funcțiile mărețe în stăpânirea cărora se aflau cei doi cardinali. În plus, se putea aștepta la un preț uriaș pentru vânzarea celor două pălării de cardinal. Mai rămânea o a treia parte a speculației care se va vedea de îndată. Papa și Cezar Borgia găsiră mai întâi pe cei doi viitori cardinali. Unul dintre ei era Giovanni Rospiliozi, care deținea el singur patru din cele mai înalte demnități ale Sfântului Scaun. Celălalt era Cezar Spada, unul dintre cei mai nobili și mai bogați locuitori ai Romei. Și unul și altul își dădeau seama cât avea să-i coste o asemenea favoare din partea papei. Dar amândoi erau ambițioși. Odată găsiți oamenii, Cezar găsi curând și cumpărător pentru funcțiile deținute de ei până atunci. De aceea urmă că răspiliozii și Spada plătire ca să fie aleși cardinali și că alte opt persoane plătiră ca să fie ceea ce fuseseră mai înainte cei doi cardinali de curând aleși. Opt mii de taleri intrară astfel în lăzile speculatorilor. Acum e timpul să trecem la ultima parte a speculației. Papa copleșindu-i cu bunăvoința pe Rospiliozi și spada, dându-le însemnele de cardinali, era încredințat că amândoi, pentru a-și plăti datoria adevărată a recunoștinței lor, își adunaseră și își prefăcuseră în bane averea ca să se mute la Roma. Papa și Cezar Borgia îi invitară la masă pe cei doi cardinali. Invitația dădu loc unei discuții între Sfântul Părinte și Fiul Său. Cezar se gândea că ar fi putut folosi unul dintre mijloacele pe care le ținea la îndemână oricând pentru prietenii săi cei mai apropiați, și anume, mai întâi faimoasa cheie cu ajutorul căreia a anumiți oameni erau rugați să deschidă un anumit dulap. Cheia aceasta avea o mică așchie de fier rămasă ca din neatenția lăcătușului. Cine încerca să deschidă dulapul, a cărui broască se descuia a nevoie, se înțepa cu așchia de fier și murea a doua zi. Mai era de asemenea inelul cu cap de leu pe care cezar și îl punea pe deget când dădea mâna cu anumiți oameni. Leul mușca pielea de pe mâinile celor aleși și mușcătura aducea moartea în 24 de ore. Cezar îi propuse deci tatălui său, fie să-i trimită pe cardinal să deschidă dulapul, fie să strângă mâna fiecăruia dintre ei prietenește. Dar Alexandru al șaselea îi răspunse Să nu ne uităm la o masă când e vorba de minunații cardinal Spada și rozpiliozii. Ceva îmi spune că ne vom scoate banii cheltuiți pe ea De altfel nu uita Cezar că o indigestie se declară numai decât Pe când o înțepătură sau o mușcătură nu și ating ținta decât după o zi sau două Cezar se plecă în fața acestui raționament. Iată de ce cardinalii fură invitați la masă.